Aș vrea să continuăm, să vedem modul în care putem să ne rezolvăm problemele cu care ne confruntăm în fiecare zi pe pământul acesta. Sunt unele situații pe care noi le putem evita, dar sunt situații pe care nu le putem evita. Și atunci, dacă nu le putem evita, trebuie să știm ce trebuie să facem? Cum trebuie să procedăm? Să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu din 2 Corinteni, din capitolul 10, începând cu versetul 3, și să vedem sfatul pe care Apostolul Pavel ne-l dă în situații de genul acesta. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească.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 teriturile care le întâlnim în viața noastră sunt niște fortărețe pe care diavolul a reușit să le zidească, poate pe neobservate în viața noastră, în comportamentul nostru, sunt niște fortărețe sau obiceiuri care... Diminuează potențialul nostru care distruge eficacitatea acțiunilor noastre. În teriturile, sunt cele care ne face adeseori să fim supărați pe noi înșine, să fim necăjiți pe noi înșine, pentru că vedem că Lucruri care n-am vrea să le facem, le facem și ne pare foarte rău când le facem, după ce le facem. De aceea, în această dimineață, aș vrea ca Duhului Dumnezeu să cerceteze pe fiecare dintre noi și să dezvolte în viața noastră o strategie pe care noi să o aplicăm în așa fel încât, în momentul în care vom întâlni întărituri și fortărețe înaintea noastră, să știm cum să procedăm. Dacă te găsești pe un drum foarte obișnuit, pe care ai călătorit de multe ori și mergi cu mașina, nu prea dai marea importanță, pentru că până la urmă cunoști toate gropile. Mi-amintesc când veneam odată de la Sânt Martin la Oradea, aveam două locuri în care știam că sunt gropi. Și dinainte viram pe banda pe care știam că aceste gropi nu sunt. Poate că cel care era în spatele meu și era din alt oraș, nu știa de ce virez pe o altă bandă, pentru că n-am niciun obstacol înainte. Dar eu știam lucrul acesta. În momentul în care noi suntem conștienți că în viața noastră sunt anumite întărituri, pe care poate noi le-am zidit sau diavolul a reușit să le zidească în viața noastră, chiar în perioada de copilărie, chiar în perioada adolescenței noastre sau în cadrul social în care noi am fost implicați, noi știm că trebuie să luăm anumite măsuri de precauție. Noi știm că trebuie să fim veghiatori, Noi știm că trebuie să fim atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru dacă vrem să nu ne izbim de aceste fortărețe, să nu distrugem în viața noastră lucruri care poate ne sunt dragi și n-am vrea să se întâmple. Sunt unele întărituri, așa cum spuneam înainte, care se zidesc în viața noastră în perioada de copilărie. Poate că părinții nu sunt atenți la lucrul acesta și nu dau importanța corespunzătoare. De exemplu, întăritura minciunii. În mod special, ea se dezvoltă în perioada de copilărie. Dacă părinții sunt foarte atenți și veghează asupra copiilor lor, ei pot să distrugă această întăritură și în momentul în care copilul devine matur, el are măsurile lui și el știe că minciuna nu este plăcută Domnului. Neiertarea este o altă întăritură care se poate dezvolta din momentele în care copiii încep să se joace cu ceilalți copii. Și câte alte întărituri nu se dezvoltă în viața noastră? pe simțite, fără să ne dăm seama, citind o carte, uitându-te la un program, la televizor, trăind într-un anturaj oarecare. Mi-amintesc când au început telenovelele, Nu știam de ce oamenii în jurul meu sunt nervoși. Până când m-am uitat la o telenuvelă. Și m-am îngrozit când am văzut că de fapt acele telenovele au niște obiective clare, precise. Să dezvolte întăritura mâniei. Și experimenta diferitele faze și m-am îngrozit și am zis, discutat în familie și am zis, se termină cu telenuveri. Gata? Gata. Noi trebuie să fim foarte atenți că diavolul de la lucruri de nimic pe care nu le dăm importanță sau sunt oameni care se uit la, uit, uită la prezentările de modă și în mod special îi atacă pe tineri și văd acolo niște siluete, niște aranjamente extraordinare și văd azi și văd mâine și dacă văd de 45 de ori până la de 60 de ori, deja și ele vor să devină vedete. Și vezi că nu mai mănâncă și vezi că nu se mai simte bine în hainele ei și alte și alte lucruri. Trebuie să fim foarte atenți, stimați frați, surori, creștini care vreți ca să aveți viața voastră și să funcționați la potențialul maxim pe care Dumnezeu ni l a dat. Vreți ca eficiența voastră să fie maximă? Vreți să fiți scutiți de unele probleme din jurul vostru, care vedeți că alții se confruntă cu ele și voi ați vrea să treceți biruitori prin aceste situații, prin aceste probleme? În această dimineață, apostolul Pavel ne spune că sunt trei lucruri foarte importante la care noi trebuie să acordăm o atenție deosebită. Pentru că dacă nu acordăm atenție deosebită, se poate întâmpla cu multă subtilitate în viața noastră să se dezvolte Întărituri, fortărețe obiceiuri rele care să distrugă viața noastră și chiar să distrugă obiectivele majore ale vieții noastre. Apostolul Pavel ne spune că primul lucru de care noi trebuie să avem grijă sunt izvodirile minții. Capacitatea noastră de imaginație, modul în care noi gândim sistemele logice din viața noastră, raționamentul nostru. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o minte deosebită. Dumnezeu ne-a dat posibilitate. Să raționăm, să gândim, să facem deosebire între bine și rău. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu facultăți mentale ca să putem iscodi lucruri deosebite care ne pot ajuta în viața noastră pentru a trăi mai bine pentru a trăi sub binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru a ne feri de lucrurile dări. Dar dacă noi nu folosim într-o direcție pozitivă mintea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, ci lăsăm ca izvodirile minții, așa cum spune Apostolul Pavel, să degenereze în zona negativă, avem de-a face... Cu situații pe care nu le mai putem controla. Gândiți-vă la Adam și Eva. Adam și Eva se găseau bine în grădina Edenului. Totul era perfect. Se întâlneau cu Dumnezeu în fiecare dimineață, se simțiau bine acolo, dar într-o zi a venit cineva care a făcut apel la mintea lor. Și lucrul a pornit foarte subtil. Oare a zis Dumnezeu să nu mâncați? A început cu o întrebare. A început cu o nesiguranță. A început cu o incertitudine. Și apoi a urmat o conversație mai lungă. Nu știm câte zile. Nu știm dacă această ispitire a Evei a durat 45 la 60 de zile. Cert este, după cum prezintă cuvântul lui Dumnezeu, că s-a ajuns la un moment critic în care satan a putut vorbi cu certitudine în viața lor și le-a spus, hotărât, de la întrebare, de la incertitudine, s-a ajuns la o hotărâre categorică, hotărât, nu veți muri. Aș vrea să fim foarte atenți, pentru că pe strategia aceasta se dezvoltă în viața noastră obiceiuri pe care adeseori constatăm că sunt niște întărituri care ne opresc în alergarea noastră, în relația noastră cu Dumnezeu, ne opresc în eficacitatea și în eficiența lucrărilor pe care le facem. Sunt lucruri care la început le întrebăm oare este atât de important să fii la începutul lucrării la timpul fixat la o întâlnire? Oare este atât de important. A, dacă lipsești 15 minute, nu-i mare problemă. Timpul tău este mai important decât timpul celorlalți care vin la ce întâlnire. De aceea, permiteți. Tu poți să-ți permiți lucrul acesta. 15, 20 de minute, nu e mare lucru. Și așa, așa sunt niște momente, așa, nu prea importante. Ce vei constata că lucrul acesta făcând azi, făcând mâine, devine un obicei. Și faptul că nu ești prezent la o întâlnire, la timp, cei care conduc întâlnirea, cei care au perspective de viitor, organizează lucrurile, se uită la tine și zice, asta nu e serios. Pă el nu te poți conta, el nu vine la timp. El nu are... Sufletul legat aici, deci nu poți să-l folosesc. Și apoi satan vine și spune, uite, pe tine nu te folosește, pe tine nu-ți dă lucru cu tare, tu nu ești băgat în seamă. Și din nou se procesează lucrurile și la un moment dat te vezi într-o situație foarte critică și spui, dar mai merită să mă duc? Doamne, trezește-ne! Pentru că vrem ca lucrarea pe care Dumnezeu o face în viețile noastre să fie o lucrare binecuvântată. Vrem ca viețile noastre să fie transformate. Vrem ca noi să avem siguranța vieții veșnice. Totul începe de la o neiertare. Ți-a spus cineva ceva și ci nu poți tu să treci peste lucrul ăla. De ce a trebuit să-mi spună? De ce a trebuit să spună față de alții? De ce a trebuit să mă atrag atenția? De ce a trebuit? Și indiferent ce face persoana care te-a supărat, nu mai poți să ierți. Și trece azi și trece mâine... Când sufletul tău crește ceva, și de la o neiertare nevinovată, fără să ai gând de răzbunare, încep gânduri care poate îți vor spune, dar ce, tu ești mai slab decât el? Tu n-ai putea să faci anumite lucruri? Ia încearcă să te răzbuni, ia încearcă să faci un plan, prin care să-i atenția atenția. Lucrurile de la o semănță mică se dezvoltă și devin niște fortărețe puternice în viața noastră și paralizează acțiunile noastre. Gândiți-vă la Saul, împăratul Saul. Se afla într-o luptă și... Porunca Domnului a fost ca el să distrugă tot ceea ce aparținea lui Amalek. Domnul a spus, îi dau în mâna ta, dar ce trebuie să faci tu este să distrugi totul ce îi aparține lui Amalek. În final, Saul, cu izvodirea minții lui pentru că era un om deștept, a zis, berbecii ăștia grași, viței ăștia grași, să-i omor așa, i-aș putea folosi la jertvă. Ar fi ceva extraordinar. Ar arăta deosebit pe altarul de jertvă. <coughs> Și i-a păstrat. Samuel a fost trimis de Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a spus lui Samuel, du-te și înfruntă-l pe Saul. Spune-i, porunca a fost alta. Și merge Samuel în fața lui Saul și îi pune o întrebare. Crezi tu că pentru Dumnezeu Jertfele sunt mai, as, mai importante decât ascultarea? Frații mei, noi avem logica noastră și câteodată ne încurcă logica pe care noi o avem, rațiunea pe care noi o avem. Și în mod special în relația noastră cu Dumnezeu, pentru că în relația cu Dumnezeu, Lucrul cel mai important pe care noi trebuie să-l facem este să ascultăm de Dumnezeu. Să nu încercăm noi să introducem ceea ce ne spune Dumnezeu în formulele noastre matematice și să încercăm din ecuațiile noastre, din integralele noastre, să scoatem un rezultat. Pentru că Dumnezeu este simplu. Nu este complicat. Nu trebuie să știi integrale să rezolvi ca să poți să ajungi în voia lui Dumnezeu, să asculți de Dumnezeu. E simplu să asculți ce spune Dumnezeu și să faci ceea ce spune Dumnezeu. Înțelegând că Dumnezeu cunoaște trecutul, prezentul și viitorul. Înțelegând că Dumnezeu te iubește și că nu îngăduie nimic rău peste tine care să nu fie spre folosul tău, pentru că te iubește. Și când tu înțelegi lucrul acesta, atunci binecuvântarea lui Dumnezeu vine peste tine, dar dacă nu înțelegi, decizia lui Dumnezeu este așa cum a fost asupra lui Saul, îmi pare rău. Că l-am pus împărat. Și urmează imediat înlocuirea lui, ungerea lui David. Nu-l face pe Dumnezeu să-i pară rău de ceea ce a făcut în viața ta, de ceea ce are în plan de a face în viața ta. Pentru că Dumnezeu îți dorește binele. Și Dumnezeu vrea ca binecuvântarea Lui să vină peste tine. Al doilea lucru pe care noi trebuie să-i dăm atenție și să fim cât se poate de vigilenți în viața noastră sunt înălțimile. Înălțimile reprezintă Starea de mândrie, lăudăroșia vieții, înălțimile pe care diavolul încearcă să ne urce, așa cum l-a urcat pe Isus Hristos și i-a spus, privește în jur, totul este al meu. Sunt înălțimile pe care diavolul vrea să ne urce pe fiecare din noi. Și pe mândrie, prin lăudăroșia vieții, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că cel mai înalt arhangel a căzut. Lucifer, care era conducătorul închinării înaintea lui Dumnezeu, steaua strălucitoare din cer, pentru că a privit de sus în jos spre Dumnezeu și a zis, vreau locul tău. Vreau ceva mai mult. De la înălțimea la care el s-a urcat, a căzut irecuperabil. Frații mei, vrea să înțelegem Că sunt multe probleme în viața noastră cu care ne confruntăm. Și datorită nevegherii noastre, diavolul reușește să ne urce pe munte. Reușește prin mândrie și lăudăroșia vieții să smulgă din noi ce este mai bun. Să paralizeze puterea lui Dumnezeu în viața noastră. Și Dumnezeu să nu ne poată folosi în lucrările în care El vrea să ne folosească. De aceea, mai ales în lumea în care trăim la ora actuală, ca urmare a emancipării, ca urmare a posibilităților fiecăruia de a face anumite lucruri, noi trebuie să fim foarte atenți. Ca nu cumva satan, prășmașul lui Dumnezeu, să ne urce pe înălțimi, care apoi să creeze o cădere irecuperabilă în viața noastră. Doamne, păzește-ne de lucrul acesta. Și Apostolul Pavel ne spune că noi trebuie să fim foarte atenți de izvodirile minții și de înălțimile pe care noi putem ajunge. Noi trebuie să știm că după înălțime urmează vale și că acolo în vale, acolo este productivitatea, acolo putem să experimentăm într-un mod deosebit, binecuvântările lui Dumnezeu. Gândiți-vă la poporul care a rezultat după potop, un popor mare, un popor care vorbea aceeași limbă, un popor care a început să se mulțească vertiginos și să se răspândească pe pământ. Și porunca lui Dumnezeu a fost, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți și stăpâniți pământul. Și la un moment dat au stat la sfat, tot la nivelul minții a venit această lovitură din partea celui rău. Și s-au gândit și au zis, hai să facem o cetate, și un turn care să atingă cerul și să ne facem un nume, înălțim. La mulți diavolul vine cu lucrul acesta, Păi ceva extraordinar, ceva cu care să ieși în evidență. Zidește-ți un nume, nu-i de ajuns numele lui Isus Hristos, Zideșteți tu numele tău. Și cuvântul ne spune că Dumnezeu s-a uitat spre oameni și-a văzut unitatea la care ei au ajuns în această gândire. Și s-a coborât în mijlocul lor, le-a încurcat limba ca să nu se mai înțeleagă unul cu celălalt și i-a răspândit pe întreg pământul. Înălțimile pot crea situații de genul acesta, căderi, poți să te despartă de cei dragi, pot să te împrăștie și să nu te mai găsești unul cu celălalt. Al treilea lucru pe care Apostolul Pavel ne-l spune... Că noi trebuie să fim foarte atenți și vigilenți, sunt gândurile. Apostolul Pavel ne spune, orice gând, noi trebuie să-l facem rob ascultării de Hristos. Da. Am avut de a face în timpul consilierii cu persoane care îmi spuneau... Îmi vin gânduri extraordinare, îmi vin niște gânduri negre, îmi vin niște gânduri păcătoase. Și întrebam, și ce faci cu aceste gânduri? Pentru că noi nu putem să oprim bătaia lor la mintea noastră. Ele vin, așa cum păsările cerului trec peste curtea noastră. Dar noi avem autonomia, libertatea de a deschide ușa și de a cocheta cu ele, de a ne fixa întâlniri în fiecare zi, de a procesa aceste gânduri. Și în momentul în care noi deschidem ușa, în momentul în care începem să cochetăm cu ele, în momentul în care începem să culplăm izvodirile minții cu gândurile care ne vin și cu înălțimile care diavolul vrea să le aducă în viața noastră, se întâmplă catastrofe. Oamenii nu mai pot dormi, pentru că gândurile acestea deja au putere în viața lor. Nu-i lasă liniștiți nici chiar noaptea. Satan, prin aceste lucruri, poate am putea spune ceva obișnuit, ceva care nu te sperie, nu umblă cu furca și cu coarne da. să te sperie, ci vine subtil cu un gând. La început un gând nevinovat, se pare. Poate un gând de ajutor, poate un gând de a face bine cuiva. Și când te uiți unde degenerează gândul acesta, te sperii. Doamne, trezește-ne! Ajută-ne să înțelegem că gândurile sunt foarte importante în viața noastră. Modul în care noi procesăm gândurile, Modul în care noi le deschidem ușa la nivelul minții noastre sunt foarte importante și că nu trebuie să ne jucăm cu gândurile noastre, ci trebuie să fim cât se poate de serioși, cât se poate de, de duri. Să avem o selecție clară privind gândurile și în mod special, așa cum spune Apostolul Pavel, să avem tăria, să aducem orice gând înaintea lui Dumnezeu. În mod special, gândurile care în mod frecvent bat la ușa minții noastre, să le aducem înaintea lui Dumnezeu și să le facem roabe ascultării de Hristos. Și dacă sunt obraznice, să le poftim afară. Știți cum puteți să poftiți afară un gând obraznic? În Evrei, în capitolul 9, cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar că sângele lui Iisus Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, ascultați aici, ce spune Apostolul Pavel? Vă va curăți inimile voastre! de faptele moarte, ca să slujiți lui Dumnezeu. Puterea sângelui lui Isus Hristos acționează până la nivelul gândului, dacă tu îl aduci înaintea lui Dumnezeu. <coughs> Și spuneam unora, este important să pronunți în momentul în care un gând te ispitește frecvent. pun puterea sângelui lui Iisus Hristos peste tine. Rați mei, viața aceasta este o luptă. teriturile, fortărețele celui rău în viața noastră vrea să ne facă să capitulăm în lupta pe care noi o ducem pe pământul acesta. Vrea să ne facă să fim pasivi, să fim neveghiatori, vrea să ne facă să fim inactivi. Dar dacă noi știm lucrul acesta, noi înțelegem ceea ce Dumnezeu ne pune la dispoziție. Apostolul Pavel ne spune în Efeseni că în momentul în care un om se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu îl îmbracă cu armătură spirituală și că armătura spirituală este în magazia lui Dumnezeu și noi avem accesul în magazia lui Dumnezeu să ne îmbrăcăm sau să nu ne îmbrăcăm cu această armătură. Și în Efeseni în capitolul 6, Apostolul Pavel spune, stați gata, dar îmbrăcați cu această armătură. Nu te pune să dormi, nu intra în vacanță, pentru că diavolul nu doarme, el știe că are puțină vreme, de aceea răcnește, dă târcoale. Caută într-un fel, caută într-altul să-ți afecteze mintea ta, să-ți afecteze dorințele tale, să-ți afecteze gândurile tale și în final comportamentul tău și viața ta. Dar dacă ar fi numai asta, dar veșnicia ta vreau să, vrea să o afecteze. Locul în care îți vei petrece veșnicia, pentru că tu și eu, ai fost destinat de Dumnezeu să ajungi în cer, în locul îngerilor căzuți. Și El, cu îngerii care s-au alăturat Lui, știe, știe cum este acolo, știe binecuvântarea, harul care se acordă acolo. Și de aceea ar vrea să oprească pe fiecare om, să-l înșele să nu ajungă la această destinație. Dumnezeu ți-a dat libertate și autonomie. Tu poți să decizi dacă vei asculta de Dumnezeu sau vei asculta de satan. Înțelegând ce sunt în teritoriile în viața noastră, aceste fortărețe pe care diavolul le zidește și atentează la integritatea noastră din faza de copil, uită-te la copilul care abia a început să gângurească, cu câtă seninătate începe să mintă. Uită-te la el și vei rămânea mirat. Cu câte seninătate spune, nu mă mai joc cu cutare și cu cutare. Gata, am terminat cu el. Și părintele spune, ai ce drăguț, fie atent, domne, cum bate din picioare, fie atent, domne, cum face el esterii în magazin când îmi spune să-i cumpăr un lucru și spune, n-am Și tripiță zlește și. Deci, dacă nu îmi cumperi, mă trântesc de pământ. Și părintele spune, o, puiuțu, mami, hai că mama îți Nu ți cumpăr ăla, îți cumpăr ăsta și fac tot felul de negocieri. Am avut unul dintre copii care făcea lucrul acesta și a zis, mă trântesc de pământ, nu o dată, de două ore. Dei i drumul, vreau să te văd. Dar apoi l-am întrebat, nu vrei să te ajut și eu? <răzări> și luau, nu nuiel e și îi ziceam, hai, sai de ce tripiță zli? Să te usture! Rații mei! Dumnezeu vrea să fim scutiți de unele probleme. Da. Da. Și cu cât suntem noi atenți, cu cât suntem vegheatori, cu cât ne dăm seama de înșelăciunea diavolului, care în mod subtil încearcă să zidească aceste obiceiuri rele în viața noastră. Și cu cât venim și spunem satan în numele Domnului înapoi a mea, nu mai ascult de tine, stai în spate, du-te, ieși afară din casa mea, ieși afară din curtea mea, nu mai vreau să ascult de tine. Cu cât ești categoric, cu atât binecuvântarea lui Dumnezeu poate să vină peste viața ta. Și întăriturile sunt surpate. Pentru că Apostolul Pavel spune, noi trăim în firea pământească, dar nu trebuie să luptăm în firea pământească. Adică ce vrea să spune el cu aceasta? Să nu luptăm cu mentalitatea lumească în care noi suntem, ci să, înțe să cerem înțelepciunea lui Dumnezeu. Să cerem în toate deciziile pe care le luăm călăuzirea Duhului Sfânt pentru că noi trăim într-o luptă spirituală și nu putem să învingem cu armele firești. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu arme spirituale, cu care noi avem eficiență în această luptă. Căci armele cu care ne luptăm nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe în teritoriile Umblă după călăuzirea Duhului Sfânt. Umblă după plinătatea Duhului Sfânt. Umblă după înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu și a poruncilor lui pentru viața ta. Caută să le asimilezi în viața ta. Ascultă de Dumnezeu. Împlinește poruncile Domnului și vei fi binecuvântat. Soluția strategiei de luptă, Apostolul Pavel spune că este una. Iată, în dată ce se va săvârși ascultarea aceasta, din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare. Apostolul Pavel este categoric. Nu există negocieri. Sunt lucruri pe care le putem negocia cu Dumnezeu, dar sunt lucruri pe care nu le putem negocia cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este da și amin. Și în momentul în care noi înțelegem lucrul acesta, în momentul acesta logica noastră, mentalitatea noastră, rațiunea noastră, gândirea noastră se schimbă. Lumina lui Dumnezeu pătrunde la nivelul minții noastre. Pentru că ce încearcă diavolul este să lucreze pe întuneric. Și primul lucru pe care el îl face, îți întunecă mintea. Te rupe de la sursa de lumină. Apasă întrerupătorul ca să nu mai ai energia lui Dumnezeu și să nu mai ai mintea luminată. Și într-o minte întunecată, și apoi îți pietrește inima, te face insensibil la orice cuvânt al Lui Dumnezeu, la orice provocare a Lui Dumnezeu. Îți vorbește, simți că îți vorbește și când se lansează provocarea Lui Dumnezeu, cine este gata să se predea Domnului, cine este gata să se angajeze în lucrarea Lui Dumnezeu? Tu stai cu mâna, mâna în jos, tu nu ridici mâna, tu stai la locul tău, tu nu vrei ceva mai mult. Doamne, mobilizează-ne! Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că Tu vrei ca viața noastră să fie binecuvântată, să nu ne luptăm cu probleme pe care am putea să le evităm, să nu avem nevoie de intervenții supranaturale în momentul în care noi, ne dăm seama că aceste teritorii pot să fie surpate de noi cu armele care ne sunt date de Dumnezeu și care sunt la dispoziția noastră. Haideți să vedem cum putem surpa aceste teritorii. Primul lucru pe care îl putem face este să citim, să studiem, să memorăm cuvântul lui Dumnezeu pentru ca să cunoaștem voia Lui Dumnezeu și poruncile Lui Dumnezeu în viața noastră. Apropiați-vă de Cuvântul Lui Dumnezeu. Trăim într-o lume în care se promovează relativismul. Noi știm că Cuvântul Lui Dumnezeu este adevărul absolut. Dar diavolul vine și ne spune, oare a zis Dumnezeu? Și apoi, după câtva timp, după ce mai intră și stă cu tine în discuție, vine hotărât că nu ți se va întâmpla nimic. Să dai zeciuială, hotărât a început. Oare este valabil pentru Vechiul Testament? Oare... Trebuie eu să fac lucrul acesta? Dar alții nu fac, alții și totuși trăiesc, și totuși e ok. Și vine și încearcă să te pună în tot felul de ipostaze și la un moment dat vine și spune, nu mai da. Iată, s-a și atunci te-a tăiat de ascultarea de Dumnezeu și când nu mai asculți de Dumnezeu, mergi după capul tău. Și oamenii din jur se uită și spune, mă, omul ăsta n-are judecată, cum de ia decizii de genul acesta? Păi dacă Domnul îl lasă în voia firii blestemate, de ce nu intervine Dumnezeu? Pentru că n-ascultă de Dumnezeu. Și pe unii Dumnezeu trebuie să-i lase să dea cu capul de zid. Și numai când dau cu capul de zid și vine salvarea, atunci se trezesc. Doamne, păzește-ne de situația aceasta. Al doilea lucru. dezvoltă o relație cu Dumnezeu ca să-L simți pe Dumnezeu aproape în orice situație a vieții. Frații mei, Părtășia zilnică cu Dumnezeu este mai importantă decât zeama pe care o mâncăm și decât felul doi. Pentru că părtășia cu Dumnezeu te pune într-o relație cu Dumnezeu și orice lucru se întâmplă în viața ta, tu ai pe Dumnezeu aproape. Treci prin situații critice, Dumnezeu este cu tine. Știi că nu e singur. Știi că Dumnezeu nu îngăduie mai mult decât tu poți duce. Și orice lucru, bun sau rău, este spre binele tău. Dumnezeu îl îngăduie în viața ta. Au fost... În 1863 s-a dat acea proclamație de eliberare a slaviei. Și... Proclamația a fost anunțată prin toate mijlocele de comunicare, dar pentru că erau grupuri de slavi izolați de comunitate, mulți dintre ei n-au auzit despre această eliberare, abolire a slaviei. Și-au rămas slavi în continuare. lor i-au ținut izolați ca ei să nu cunoască Decretul care s-a dat, proclamația care a fost rostită. Și apoi au fost alții care, neștiind ce să facă, au rămas slavi în continuare. N-au beneficiat de libertatea care le-a fost dată. Stimați creștini, n-aș vrea să fie vreunul dintre noi să fie izolat și să nu cunoască harul lui Dumnezeu. N-aș vrea să fie vreunul dintre noi care să dorească să rămână în continuare slav. Trăiește după cuvântul lui Dumnezeu și nu după simțirile tale, nu după izvodirile minții tale. Cere Domnului înțelepciune de ajuns ca să poți să trăiești ceea ce știi din cuvântul Domnului. Noi venim la biserică și venim în fiecare duminică și la întâlnirile care ne vizează pe noi pentru ca să ne facem mai buni, pentru ca să creștem spiritual, pentru ca să creștem în cunoașterea lui Dumnezeu și să putem să ne antrenăm în strategii prin care să putem să devenim biruitori, victorioși, în viața noastră, trăiește după cuvântul lui Dumnezeu. În al patrulea rând, găsește-ți rocul și rolul în trupul lui Hristos. Fiecare din noi avem un loc și un rol. Nu umblați după înălțimi, pentru că Dumnezeu la vremea potrivită vă va înălța. Dumnezeu are strategia Lui, Dumnezeu are metoda Lui de lucru. Și în momentul în care tu înțelegi să umbli merit cu Dumnezeul tău și să fii la îndemâna Lui Dumnezeu și să fii acolo când Dumnezeu are nevoie de tine, ca Dumnezeu să se poată folosi de tine, este ceva extraordinar. Păzește-te de mândrie și de lăudăroșii a vieții. Sunt cele mai frecvente atacuri care se deslănțuie la ora actuală împotriva copiilor lui Dumnezeu, în mod special a celor care sunt implicați în lucrarea lui Dumnezeu. Cad pe capete oameni care au luptat și care au înaintat în mod deosebit și-au avut succes în lucrarea lui Dumnezeu, pentru că nu sunt atenți aici. Și s-ar putea întâmpla ca diavolul să vină și la tine să te lovească cu mândrie și cu de roșii a vieții. Fă orice gând, rob ascultării de Hristos. Stăpânește-ți gândurile care vin, nu intra în conferință cu ele. Dacă tu știi că ele nu sunt supuse lui Hristos, înainte de a cocheta cu ele, verifică-le cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și în al șaptelea rând, luptă-te continuu. Pentru că diavolul nu are vacanță, diavolul nu are repaus, diavolul este cel care știe că are puțină vreme. Și el răgnește ca un leu și caută pe cine să înghită. El vrea să afecteze viața ta. Printr-o carte, printr-un program, la televizor, printr-un anturaj în care tu poate te complaci. La început nu-ți place ce spui, a, aici este teren de evangelizare. Și poate zici, a, și în loc să-i tragi tu în sus te trage ei în jos. Când vrei să faci lucrarea lui Dumnezeu, intră la locul pe care Dumnezeu ți l-a dat, mergi înainte în lupta pe care tu o ai, sub acoperirea spirituală, sub mijlocirea bisericii lui Dumnezeu, sub încredințarea și binecuvântarea lui Dumnezeu și vei vedea că vei avea biruință dacă mergi cu pieptul în față. Și spui, eu pot face, eu știu ce să fac. S-ar putea să cazi. Doamne, stăm înaintea ta în această dimineață. Ne dăm seama că diavolul a încercat să zidească fortărețe în viața noastră. Ne dăm seama de anumite obiceiuri rele pe care le avem, care sunt întărituri din partea diavolului. Vrem, Doamne, să scăpăm de aceste lucruri. Vrem să fim liberi, Doamne. Vrem ca potențialul nostru să nu fie afectat de aceste lucruri. Vrem să fim eficienți în lucrarea pe care o facem. Vrem să ne bucurăm de binecuvântările pe care Tu vrei să ni le dai. Doamne, lucrează în viața noastră. Și Domnul va spune, vreau să lucrezi. Ascultă de mine. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Nu lăsa ca izvodirile minții să te ducă la năluciri. Nu lăsa ca înălțimile pe care te trage cel rău să-ți producă cădere irecuperabilă. Nu lăsa ca gândurile chiar nevinovate așa cum sunt ele să-ți tăvălească curăția ta și haina în care tu ai fost îmbrăcat pentru nunta cu mielul. Nu lăsa lucrul acesta. Ține-te aproape de Domnul. Strategia dărâmării, demolării acestor fortărețe este ascultarea de Dumnezeu. Stai înaintea Domnului și întreabă-L pe Domnul. Doamne, descoperăm lucrurile în care nu te-am ascultat, Doamne, pentru că vreau să intru, Doamne, și orice neascultare vreau să o pedepsesc în viața mea. Dar nu înseamnă să începi să te autopedepsești. O neascultare o poți pedepsi printr-o ascultare fidelă. Și în lucrurile în care ai fost neascultător până acum, să iei decizie categorică și să spui, Doamne, am să ascult de cuvântul tău. Am să mă lască lăuzit de Duhul tău cel Sfânt. Am să mă pun la dispoziția ta și Duhul lui Dumnezeu să fie cel care va lucra în viața ta, va schimba ce trebuie schimbat și îți va face calea liberă. Aceste întărituri vor fi luate, fortărețele vor fi luate și viteza cu care tu vei înaintea va fi văzută de cei din jur și oamenii se vor mira și vor zice, cum de omul acesta are atâta putere, atâta elan, atâta râvnă? Ascultă de Dumnezeu! Haideți să ne ridicăm în picioare și să venim înaintea Domnului și să-i cerem ca El să lumineze viața noastră. El să ne descoperă întăriturile care încă mai sunt în viața noastră și să ne ajute să le putem demola. Să ne ajute... Să putem să ne bucurăm de această viață fără să ne luptăm cu lucruri care, de fapt, n-ar trebui să mai fie. Să nu dăm cu capul de aceste fortărețe, ci să le demolăm și să mergem înainte. Drumul nostru să fie binecuvântat de Dumnezeu, să-L urmăm pe Dumnezeu, să-L chemăm pe Dumnezeu. Așa cum spune Psalmistul, faceți drum celui ce înaintează prin câmpii. Domnul este numele Lui, lasă-L pe Dumnezeu înaintea ta și du-te pe urmele Lui și vei avea biruință în viața ta. Haideți să venim înaintea Domnului și să cerem în viața noastră această putere de a distruge, de a demola orice întăritură a diavolului din viața noastră și noi să fim liberi să-L urmăm pe Dumnezeu. Haideți să cerem aceasta cu toată ei.